У нас на помірі. Недавно у новій гвіни знайшли цілий народ невідомий, і нових тварин інколи відкривають. Візьми хоч би і наш Помир. Там майже восьмикілометрові гори, страшні ущелини, вічні хмари. Де ти їх знайдеш, якщо вони цього не захочуть? А крім того, треба шукати. Дуже цікаво, прошепотіла Ліна, підпираючи долонями личко.